Batalion de marș de Sven Hassel, traducere de Pavel Popescu, editura Nemira 1992, citește Elena Petrescu. Diferența nu-i chiar atât de mare pe cât ar putea părea, declară Margelona Blum, scuipând prin obronul tancului. După cum știți, războiul civil din Spania l-am început cu Miliciano, in servicios especiales, serviciile speciale recte siguranța statului. Cei bănuiți că ar aparține coloanei a cincea sau că ar fi fașciști erau duși prin cale de Ave Maria până la zidurile abatorului. Nisipul era întrat de uscat încât sugea imediat sângele, de nu mai era nevoie să fie vânturat după execuție. Preferam să i împușcăm stând în picioare, dar unii se aruncau pe jos și nu era chip să-i scoli. Mulți strigau, trăiască Spania. Când naționaliștii lui Franco au pus mâna pe mine și m-au înrolat în regiunea străină spaniolă, Am fost nevoit să le demonstrez că sunt un bun german, luat cu sila de oamenii generalului republican, Miaha. Am fost bărsat la compania a treia, batalionul 2, ăia care aveau gulerul tunicii albastru. Aici făceam același lucru ca și la servicios especiales ale generalului Miaha, numai că îi împușcam legați de scaune cu spatele la noi. Și ei, ca și ceilalți, tot trăiască Spania, strigau. Când a venit sfârșitul războiului, nu mai priddeam cu atâta muncă. La Barcelona îi în arenele destinate coridelor și îi ceram cu mitraliera. Eram ajutați de patru de mauri, apoi s-a amestecat și poliția care trăgea în morți de la un pas. După cum vedeți, toată lumea murea în același fel și nimeni nu era vinovat de nimic. Ca să dovedești că ești un bun patriot, trebuia obligatoriu să denunți pe careva. Judecătorii republicani ziceau, gura porcule, când vreun acuzat încerca să se apere. La răștile alți, la naționaliști, judecătorii ziceau, „Flanca, porc de câine!" Aici era toată deosebirea. Destul despre război, sări micuțul, povestește mai bine despre luptele de tauri și despre frumoasele gagici scăldate în soare. Barcelona își frecă plăpele de parcă ar fi vrut să alunge de sub ele imaginea sângeroaselor execuții. Se porni să vorbească și uitar în peloc și gerul care ne ardea obrajii și troienele înghețate. Acum nu mai vedeam altceva decât cerul albastru al Spaniei. Nu auzeam decât vuietul entuziasmat al munțimii. Chiar și T-34, tancul rusesc în care ne aflam, asculta, uitând că nu mai are ulei. Duduia încetişor și își închipăia că e un taur, mare și negru. Comandou cu destinație specială. Zăpada se învârteja și se învolbura peste nemărginirea stepei. Rafale de fulgi biciuiau tancurile ce se aliniaseră într-un șir compact, de-a lungul a ceea ce ar fi trebuit să fie o șosea. Echipajele se înghesuiseră de desubtul lor sau se adăposteau pe după ele, în partea ferită de vânt, protejându-și fețele de apriga mușcătură a crivățului. Micuțul se instalase sub tancul nostru, un MK-4. Tot acolo porta își confecționase un soi de saltea și, gemuit cum stătea, semăna cu o bufniță, Avându-l și pe mărunțelul legionar, complet înghețat între picioarele sale. Impetuoasa noastră înaintare fusese oprită deodată, fără ca cineva să-și fi dat osteneala să ne explice pentru ce. De-al minteri, ni se rupea în 14. Ce importanță avea pentru noi dacă stăm pe lup sau facem altceva? Tot un drac, tot război. Julius Haide, care-și săpase o groapă în zăpadă, ne propuse o partidă de șeptică, dar aveam degetele prea înghețate ca să putem ține cărțile. Legionarul avea degerături grave la mâini și la urechi. Pomada care ni se distribuise părea că face mai mult rău decât bine. De altfel, porta o aruncase încă din prima zi, pretinzând că pute a caca de pisică. Bătrânul se apropie de noi, suflând din greu. Sosea de la comandant, șmaiserul îi lunecă de pe umăr, Și căzut în zăpadă, înainte ca proprietarul să-l fie aruncat singur. Marcă de pistol mitralieră cu pat metalic rabatabil, calibrul 9 mm. Ce-a vrut animalul ăla, se interesă portea privindu-și de gerăturile purulente de pe mâini. Bătrânul nu se grăbi cu răspunsul. Tacticos a început să și îndese pipa, vechea sa pipă din lemn, cu capăcel de metal, fabricație proprie. Regionarul îi întinse bricheta, cea mai bună brichetă din lume, ce nu dăduse niciodată greș. O confecționase dintr-un tub de proiectil pentru mitralierele AA, Iască, o țeandără de cremene și o bucată din lama unui brici. Scântea aprindea Iasca, bobul de jărate, că era aproape invizibil noaptea și nici cea mai cumplită furtună nu-l putea stinge. Ai zi ce -a vrut! Și porta scuipă nerăbdător în zăpadă. Micuțul se preznea peste coapse ca să se mai dezmorțească. Cristoase, ce frig! Își frecă cu grijă obrazul, care semăna mai degrabă cu un vechi pergament decât cu o piele omenească. Credeți că mai e mult până în primăvară? Tâmpitule, rânjii porta, peste trei săptămâni e bea Crăciunul. Cât despre daruri, singurul pe care l-ai putea căpăta ar fi de la Ivan, sub forma unui glonț în scafărlie. De sub vesta sa albă de camuflaj, bătrânul extrase o hartă pe care degetele sale, aproape rigide, o întinseră direct pe zăpadă. Arătătorul murdar se opri în dreptul unui punct de pe caroajul hârtiei. Uite, va trebui să ajungem cu plutonul Icișa. Ivit de după șenila blindatului, micuțul se căzni să descifreze numele localității. Locul unde ne aflăm se numește Cotelnicovo, explică bătrânul privindu-ne pe rând. E la 30 de kilometri de pozițiile germane cele mai îndepărtate de Stalingrad. Urmează să pornim în direcția unei așezări pe nume Obilnoie și să vedem cam ce concentrări de trupe sovietice au loc acolo. Practic e vorba de o misiune de recunoaștere pe direcția Sarpa și țărmul Mării. Dacă întoarcerea ne e tăiată, avem ordin să căutăm o legătură cu armata A4 a 4 română, care se află la sud-vest de Volga, firește dacă o mai exista în acel moment. Porta izbucni în râs și trase un pârț zgomotos. Ea spune bătrâne, care dintre voi doi s-a țignit? Tu? Ori animalul ăla de capitan? Ivan nu-i nici prost, nici chior. O să ne vadă mașinile de la șapte poște. Ținte mai procopsite nici că se poate. Bătrânul își frecă bărbia și șmieji ochii. Află băiete că toată chestia cu dichis. În primul rând, trebuie să transmitem zilnic un mesaj radio corpului de armată și în al doilea rând, bătrânul se opri, scoase pipa din gură și se scărpină cu muștiucul după ureche. În al doilea rând, ziceam, ne înțolim în uniforme rusești și ne îmbarcăm în T-34-urile pe care i le-am julit lui Ivan. asta e sinucidere curată, sări legionarul. Păi dacă Ivan ne prinde în întrențele lui și cu fundul instalat în toracele personale, Cu stea roșie pe turelă, ștreangul nepaște. Ba eu prefer lațul unei morțulente în minele de plumb de la colâma. Aiurea șuieră printre dinți regionalul. Dacă te-ar lăsa să alegi, află că ai întinde un pas alergător până dincolo de cercul polar. Toate poveștile astea cu alesuri sunt niște tâmpenii. Te lupți pentru viață, oricât ar fi ea de amărâtă și de păducioasă. Evrerea lui Alah. Și vrerea lui Alah e să ne costumăm în hanțele lui Ivan și să ne îndesăm în coștugele sale de oțel, rânjii porta. Alah le-a prevăzut pe toate, ripostă regionalul. Ba să-mi fie cu iertare, strigă micuțul de sub tang. Zici că Alah e bun și că încolo nu face decât să ne bage tot mai mult în rahat. Legionarul se mulțumise de numeri. pentru el nu mai încăpea nicio discuție când era vorba de Alah. Bătrânul se ridică de jos și își culese pistolul mitralieră din zăpadă. Hai, mișcați-vă! Capitanul Ander moare de dorul vostru. Nescula silă și, aruncând armele pe umăr, porniră mângloată spre tancul comandantului de companie. Capitanul Ander sosise de puțin timp la batalionul nostru de marș și îl știa drept un nazis fanatic, originar din Schleswig. Nimerise pe front în urma unor istorii cam ciudate cu niște copii. Umblau tot soiul de zvonuri și porta, ca întotdeauna, descoperise despre cei vorba datorită prietenului său de la statul major, fruntașul Feders, maltratarea copiilor. Băi forțate în apă înghețată, practicate într-o casă de reeducare și alte asemenea distracții. Într-o bună zi, la fel ca și în alte dăți, aveam să aflăm tot adevărul. Ne picau tot soiul de indivizi, care ne băteau pe umăr, spunându-ne camarade care împărțeau țigări cu nemiluita, care primeau din Danemarca pachete cu ditai mai slănină fumate în ele, care povesteau până le seca saliva din gură despre modul frățesc în care s-au purtat cu populația țărilor ocupate. Până la urmă însă, pe diverse canale întortocheate, porcăriile săvârșite de ei sfârșeau prin a ajunge la bănuitoarele și mereu neîncrezătoarele noastre urechi. Și atunci, porta și legionarul hotărau care le va fi soarta. Pe unii îi împușcam pe la spate în cursul vreunui atac. Pe alții îi pasam lui Ivan și nu mai știam de ei. Oricum, bine nu le era. Pe alții, în sfârșit, îi lăsam pur și simplu să crape de frig. Capitanul Ander ne aștepta lângă Tankulsum, cu picioarele crăcănate și mâinile înmânușate, proțăpite în șolduri. Era un tip scund și dolofan de circa 50 de ani, fost negustor de delicate tesen. Porta îl poreclise taies la nină. Ceea ce nu știam însă era faptul că la el acasă pusese un soi de epitrop al parohii și totodată președintele Consiliului Local de Tutelă. Adora citatele biblice și când expedia pe careva în fața tribunalului militar de campanie, rostea cu omtoasă părere de rău. Sunt îndurerat că trebuie să o fac, dar e voința-i celui de sus. Neștiute sunt căile sale atunci când vrea să aducă dărât la turmă oaia cea rătăcită. Se ruga mai tot timpul, zicea binecuvântează Doamne înaintea fiecarei mese, invoca Duhul Sfânt înainte de a semna ordinul de execuție a unor civili ruși, pe care numai el singur îi considera partizan și doar că nu se lingea pe buze în fața trupurilor ciuruite de gloanțe. Cel ce scoate sabia de sabie va pieri, zicea el ridicând spre cer niște ochii de oblete fiet. Îl confunda pe Dumnezeu cu Adolf Hitler, dar de Isus, nu pomenea niciodată. De, un evreu. Într-una din zile, când a executat cu propria ei mână o tânără rusoaică, i-a șoptit cu duioșie, obligându-o să se așeze în genunchi. În împărăția cerurilor te așteaptă o lume mai bună. A mângâiat-o blând pe păr și a apucat să descarce de două ori pistolul în ceafa nefericitei înainte ca aceasta să se prăbușească. Capitanul se ținea întotdeauna cât mai departe de linia întâi. Crucea de fier era rezultatul unor matrapaznăcuri ordinare, dar când cei de la regiment au vrut să afle mai multe despre motivele decorării, locotenent colonelul Hinca, comandantul nostru, a primit ordini de la persoane sus să înceteze imediat investigațiile. Bătrânul își făcura raportul și capitanul Ander luă cuvântul. Războiul cere jelfe, e însăși voința domnului. Un război fără morți nu-i război. Misiunea pe care v-am încredințat-o presupune, fără îndoială, moartea multora dintre voi, dar va fi o moarte pe câmpul de luptă, o moarte glorioasă. Rahat făcu micuțul destul de tare. Lander a muțit pentru o clipă. Privirea era dezaprobatoare, dar nu mânioasă. La școala militară din Dresda învățase că un ofițer nu trebuie să-și pierdă niciodată cumpătul. Elevul Ander umpluse 126 de caete cu extrase din regulament și preceptele ofițerilor instructori. Unul dintre ele, de pildă, conținea totul despre comportarea unui ofițer atunci când se deplasează cu bicicleta. Așa stă în lucrurile nu îmbrătnicii plutonul decât cu o privire disprețuitoare. Moartea poate fi frumoasă, continuă el cu intonații de predicator. Ea poate fi chiar dulce, mai strigă el adresându-se pustiului înghețat din jur, Gustând parcă adjectivul dulce, datoria ostașului german este să rupte și să moară pentru măreața sa patrie. Nu-i sfârșit mai frumos decât acela de a muri ca un erou. N-ai decât să sfârșești tu, băi, cap de caracudă, fu comentariul micuțului. Capitanul făcu un imens efort ca să stăpânească urletul de furie înțepenit în gât Deschise și închise de câteva ori gura, în timp ce fața al mintei vânătă de cer, Părea și se înroșea succesiv. Caporal te poftesc, să asigură -ți atât atâta timp cât nu mă adresez direct. Să trăiți, domn capitan!" răc nimicuțul. Îmi țin cu plăcere gura până când domnul capitan binevoiește să mi se adreseze." Porta se hlizi, regionalul așișdări. Steiner scuipă nepăsător în direcția unui cadavru acoperit pe trei sferturi cu zăpadă. Bătrânul juca pe loc, pleznindu-se peste coapse. Comandantul companii își mușcă buza să-l tăce în tironul care se cam lăsase sub greutatea pistolului purtat la șold și continuă cu glas ceva mai astru. E însă-și voința lui Dumnezeu ca voi să fiți cei desemnați pentru o misiune în spatele linilor roșii, o magnifică misiune de care puteți fi mândri. Băi, regiune, Dumnezeu e cumva general?" se auzi vocea micuțului. De data asta, Lander uită și de caete și de tot." Din trei pași ajunse în fața matahalei și se pornisă ule, împroșcând cu stropi de salivă. Ticălosule, jigodie, porcule! Trei zile de carceră pentru o brăsnicie la adresa comandantului! Un cuvânt împlușite și te pe o jivină ce ești. Repetă ce am spus. Da să trăiți, numai să nu trageți, domn capitan, răspunse micuțul ca la cazarmă. Că dacă domn capitan nu mă nimerește, s-ar putea să fiu înaintat tribunalului militar ca să fiu reîmpușcat. Capitanul deveni apoplectic. Mâna i se întinse spre tocul pistolului și o clipă ne-am temut că va atrage. Singurul care își păstrase firea era huiduma noastră tâmpită, care stătea în poziție de drepți și se holba la cer. — Culcat! răvnii capitanul. — Cine? Eu? — Culcat! retălandel spumegând de furie. Micuțul se prăvăli în zăpadă exact ca un sac de cartofi care cade din pod. Grăsanul ofițer se uită la el, scuipă scârbi și continua adresându-se plutonului. Criminalul ăsta e o rușine pentru întreaga companie. Dacă v-a mai rămas un strop de onoare, aranjați-vă în așa fel încât să putrezească în cel mai scurt timp sub o cruce din Crăci, cu o cască ruginită în vârf, dar vă garantez că zilele îi sunt numărate și că primul tribunal de campanie o să se ocupe de el. Din fericire, băcanul din Schleswig nu putea auzi ce mormăie micuțul cu botul înfundat în zăpadă așa că binevoie să ne pună la curent cu misiunea încredințată. Grupa urma să se echipeze în uniforme sovietice, să se îmbarce în patru tankuri T-34 și să efectueze o recunoaștere în spatele linilor inamice. S-ar putea ca în Germania lumea să aibă un respect deosebit pentru Convenția de la Geneva. De vorbit în orice caz se vorbea într dar ideea asta genială constituia o violare flagrantă a amintitei Convenției. După ce îi ce avea de spus, capitanul ne făcu vânt cu un gest disprețuitor. În ochii lui eram de pe acum dați dispăruți. Lucrul cel mai greu a fost să găsim o uniformă sovietică în care să încapă cei doi metri de ciolane și mușchi ai micuțului. Acesta din urmă zbiera cât putea că e o porcărie ce se face cu el, că nimeni n-are dreptul să rândese în uniforma lui Ivan. Furi bun se zbătus să tragă pe el niște nedragi bătuiți, Vru să bagi o căciulă cu clape în gura tunului și răsturnă cu piciorul o pușcă mitralieră ce se găsea în prașmăi. Lasă că știu eu ce fac el deodată. O să cer executarea imediată a celor trei zile de carceră. Conform regulamentului, un pedepsit poate cere încarcerarea pe loc, dacă e supus și unei alte pedepse suplimentare. Te-ai țignit, a ripostat regionalul. Taie slănină o să te împuște pe loc pentru refuz de executare a misiunii ordonate și încercare de dezertare în fața inamicului. Ba să știi că am dreptate, insistă Colosul. Îți mai amintești ziua în care l-am ales pe Adolf Kaffurăr și m-am încurcat la votare? Cei care erau veteranii companiei am izbucnit fără voie în râs, aducându-ne aminte de faimoasa zi a votării. Era marele referendum liber din 1930, care trebuia să demonstreze unitatea poporului german. Participa toată lumea, inclusiv soldații și deținuții din lagărele de concentrare. La noi, slujeam pe atunci la regimentul de care de luptă din Eisenach, treaba a debutat prin lipirea pe toți pereții a unor prea frumoase afișe colorate, aparținând diverselor partide. S-au ținut discursuri prin dormitoare și sările de masă, ba, s-au organizat chiar și discuții libere, în timpul orelor de instrucție. Unele dintre ele s-au dovedit a fi chiar furtunoase. În plutonul nostru existau patru comuniști și șapte socialdemocrați. Toți ceilalți eram tufă în materie de politică, dar după un anume timp, majoritatea dintre noi a ajuns la concluzia că e mai bine să votăm împotriva lui Hitler, chiar dacă nu știam prea bine de ce anume. A venit și ziua referendumului. Pe străzi cântau fanfare, răpăiau Tobe. Peste tot, numai drapele, însă, deși votul era liber, nu le vedeai futurând decât pe cele cu zvastică. La orele 15 trebuia să fim prezenți la cazarmă, fiecare grupă urmând să voteze în dormitorul ei. Aproape ne luase cu friguri, micuțul declara sus și tare că va vota numai pentru partidul care îl va trimite imediat acasă. Și împreună cu porta se și apucase să-și strângă cazarmamentul și echipamentul, ca să le predea la magazin, totul fiind în viziunea lui o chestiune de ore. Ușa s-a deschis, făcând loc locotenentului pâț, poreclit călugărița, care a pătruns, ținând în mână un teanc de buletine de vot. Dreți, a răcnis șeful de dormitor și i-a prezentat ofițerului raportul. Acesta a salutat cu trei degete duse la vizieră, după care s-a uitat prin încăpere să vadă dacă totul e în ordine. Sub talpa lui Porta a fost descoperit un pic de țărână, neglijență care l-a costat învoirea de duminică, iar micuțul, al cărui deget rămăsese murdar de un soare de armă, s-a învârtit de un planton peste rând. Acum disciplina prusacă era salvată. Călugărița a ordonat repaus, cu gesturi solemne a înșirat buletinele pe masă și a netezit vestonul și ne-a cercetat cu o privire scrutătoare. Ceea ce a văzut l-a liniștit. Eram cum trebuia să fim, o turmă disciplinată și supusă până la moarte. Tuși, dregându-și glasul, mai trase odată de poalele vestonului de sub care spânzura, în cinstea acestei mărețe zile, stiletul de paradă și ne zâmbi ca o fecioară la prima împărtășanie. Camarazi, zbieră el, astăzi Marea Germanie urmează să voteze. — Trăiți o zi măreață, o zi măreață în timpul căreia se va petrece ceva cu totul deosebit. Se opri brusc, constatând că micuțul nu-l ascultă și cu privirea aiurea. — Soldat, Croisfeld, la ce te uiți? — La muște, domnul locotenent. — Care muște? — Alea două care se regulează acolo sus pe lampă, domnul locotenent. Și micuțul arătă cu degetul două muște încălecate pe abajurul becului din tavan. — Idiotule, mârâi locotenentul. Repetă ce am spus. Micuțul luă poziția de drept, abandonând contemplarea muștelor. Domnul locotenent a zis că e o zi măreață. Bine, dar de ce e o zi măreață? Huituma îl privi cu un aer năuc. Aproape se auzea scârțâind rotițele creierului său. E bine, întrebă -se ofițerul. chipul micuțului fu iluminat de o subită inspirație. E o zi măreață pentru că avem învoire până la noapte și ziua e lungă." Pretinule!" urlă locotenentul și cârpiu o pereche de palme. După ce-i reveni în calmul, călugărița își reluă discursul. Camarazi, vă ordon să simțiți până în străfundul sufletului vostru emoția acestei mărețe zile. Dacă există vreunul care să nu o simtă, îi voi administra o asemenea chelfăneală, încât fundul lui va frige atât de tare că se va putea face omletă pe el." Sper că m-ați înțeles, brutelor, își potrivi stiletul de paradă. Fiurelul nostru, de Dumnezeu binecuvântat, Adolf Hitler, a îngăduit unor nenorociți ca voi să-l votați, și mi-e greu să mă închipui că așa tâmpiți cum sunteți, v-ați putea gândi să votați pe altcineva. Toată gașca, inclusiv comuniștii și socialdemocrații, am răgni de trei ori hail, apoi primul din flancul drept fu chemat la masă. Locotenentul îi vârâ un creion între degete și îi arătă buletinul. Pui o cruce aici. Unul după altul, fiecare dintre noi se prezentă la masă și totul merse ca pe roate, până veni rândul micuțului. Tulburat și zăpăcit de ceea ce se întâmpla, brontozaurul nostru puse cruciulița altundeva. Unde? N-am aflat-o niciodată. Cert e că locotenentul păți a explodat mai ceva ca o bombă. În altă trădare! Porcule, te mănânc deviu. viu! Micuțul fu expedia pe sub și pe dulapuri, primi trei plantoane peste rând, după care întreaga grupă a fost pedepsită cu o oră de instrucție. Seara comandantul de companie l-a condamnat pe Micuțul la 14 zile de carceră pentru că întinase onoarea companiei. Dacă ar fi să capești ceea ce meriți, te-aș trimite cu un șut în fund direct în fața plutonului de execuție și scuipă la picioarele huidumei. Eu însă îndrăgesc oamenii și animalele, așa că scapi numai cu carcera. Comandantul de batalion a transformat pedepsa în trei luni de închisoare cu lanțuri la picioare. Și dacă te pune dracul, Malacule, să ieși la raport la comandantul de regiment, te paște tribunalul militar. Doamne ceră, îmi pare că nu mai suntem în evul mediu. Singura ta șansă, Bivole, e să cer executarea imediată a pedepsei. Zece minute mai târziu, micuțul era la pârnaie și timp de trei luni s-a tot întrebat unde te pot duce voturile libere exprimate. Bătrânul se apropie de noi cu mersul său legănat, atât de caracteristic, și ordonând pe un ton sec, grăbiți-vă cu-n solitul în hanțele lui Ivan și pregătiți cele două T-34, plecarea într-o oră. N-au fost nici surle, nici tobe, pur și simplu am dispărut, cenuși și triști. Muți comandanții de car ne priveau de la înălțimea turelelor. Bătrânul ridică o mână în semn de adiu și cu asta se încheie totul. Nu o mai revedem niciodată," spuse un locotenent de la compania a patra. Dacă Ivan pune mâna pe ei, urmează triunghiul în cinci minute, iar dacă încearcă să se întoarcă în liniile noastre, în uniformele pe care le poartă și cu t 34 urile astea, se va trage în ciori. și scuipă cu amărăciune." Iarăși suntem în rahat," comentă micuțul, încercând să lărgească, folosind talpa cizmei, căciula prea strâmtea. Tancul trudea din greu urcând panta, șenilele scrâșneau, țevile de eșapament împroșcau scurte flăcări albastre. Porta acceleră, mungetul motorului se repercută de coastele munților. Barcelona Blum, care de regulă nu se gândea decât la livada sa de portocali pe care o va avea după război, Deschise unul din obloane și scrută noaptea. Crivățul aduna peste tot troiene uriașe. Munți și iarăși munți. Da, iar printre ei, Ivan și iarăși Ivan, completă bătrânul. Am și trecut de liniile lor se i interesă portea în în motorul. De mult, murmură bătrânul, sprijinindu-și fruntea de rama de cauciuca periscopului și străduindu-se să străpungă noaptea prin sticla gloasă armată cu sârmă de oțel. — Barem să nu nimerim peste mine, gândi el cu glas tare. Regionalul chicoti, sarcastic. Micuțul renunțase să mai lărgească prea strâmta căciulă, pe care de-al minteri o și expediase în decor și acum trona cu melonul gri pe căpățână, melonul care, alături de jobenul galben al lui Porta, provocase nenumărate accese de turbare diversilor superiori. — Băi, regiune, zise el, ajustându-și melonul, crezi că aș putea intra în grădina lui Allah? Știi, cu religia nu m-am descurcat niciodată prea bine. Închină-te și roagă-te lui Alah și el te va ierta, îl povățui legionarul. Niciun fel de iertare pentru gorila asta, izbucni porta. Fără de legile lui depășesc chiar și puterea lui Alah. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, înseamnă că și S.S. Himmler și-ar găsi acolo adăpost. Ceea ce e cu neputință, Alah n-ar trebui să accepte așa ceva. Destul, l-o legionarul. Puținei pasă lui Alah de niște jigodica voi, dar asta nu înseamnă că nu-i datorați respect. Stigătul înăbușit al bătrânului ne trezi la realitate și, într-o clipită, redevenim în ceea ce eram, fiare. Porta frână brutal și izbuti să nu dea peste o coloană de infanteriști sovietici. Soldații agitară brațele, strigară ceva acoperit de duduitul motorului, apoi dispărură în derătul nostru, înghițiți de vârtejurile de zăpadă stârnite de șenile. Spremarea noastră ușurare a apărut și celălalt tank, îmbolburând la rândul zăpada. Nimeni nu găsise nimic suspect în apariția acestor două T-34 cu stea roșie pe turelă. Glasul bătrânului răsună alterat în căști. Păstrează distanța între vehicule. Celălalt tank, încetinii, deveni o umbră, apoi pierii în noapte. Doar paraziții din căștii mai trădeau prezența. Dora 1 către dora 2 șoptea bătrânul prin naringofon. Un de maș, 216, viteza 30, indicativ 16. Terminat. Paraziții dispărură. Crăp de frig, am gemut. Dă-te jos și fă un cross pe lângă noi. Mă loc peste picior porta. Ai putea chiar striga hail, atunci să vezi ce cald o să ți se facă. N-aș zice că e o plăcere să ruleze așa printre ivani, făcut Julius Haide scuturându-se. Dacă ar bănui ceva s termina cu noi în doi timp și trei mișcări, îi continuă bătrânul gândul. Și nimeni pe lumea asta nu le-ar putea reproșa că ne-au căsăpit. Încărcăm cu nerușinare legile războiului. Și atunci, de ce n-am zis nu? strigă micuțul. De fiecare dată când m-au încățat cei de la Cripo, de tot atâtea ori au pretins că am încărcat legea. Criminal, poliția și e poliția judiciară, Cripo. Pentru că dacă refuzam, tot ștreangul sau glonțul ne aștepta, neexecutarea ordinului pe câmpul de luptă. Nu mai pricep nimic," făcu îmbufnându-se micuțul. Atunci execută și nu mai pune întrebări," conchise legionarul. Întreaga noapte am rulat pe drumul troienite, înfundându-ne în zăpadă și patinând. Brusc bătrânul scoase un strigăt îngrozit. Ce s-a mai întâmplat?" mugimicuțul. Nu-i răspunse nimeni. Doar legionarul a avut un râs amar." Spărșitul băiețică, asta s-a întâmplat." — Pregătiți-vă de luptă, ordonă bătrânul. — Zi mai degrabă de la acorp la corp, rectifică porta frânând. Regionalul armă pistolul mitralieră, eu înhățai o grenadă, Barcelona își lipi ochiul de ocularul periscopului. În lumina palida a zorilor ce abia mijau, se distingeau contururile imprecise ale unor tankuri oprite pe un drum lateral. Lângă blindatul nostru se agita un tip, probabil un ofițer, care răhnea ceva în rusește. Bătrânul întredeschise Kepengul și răspunse, amestecând Aranda la cuvintele tone, rusești și lituaniene. Între timp a apărut și cel de-al doilea T-34, care frână cu întârziere și ne tamponând zdravă. Ofițerul se porni pe înjurături și, har domnului, în limba lor sunt destule. Luați-vă după tancurile care vin," ordonă el sărind pe blindaj. Era un ofițer din trupele NKVD, poate chiar un comisar cu o căciulă albă de blană și petnițe verzi, a căror simplă vedere ne îngheță sângele în vine. Bătrânul cu capul scos din turelă încerca să se înțeleagă cu el în vorbirea lui stâlcită. Ești din țările baltice?" îl întrebă rusul. Hăhă!" Se vede după cum vorbești. După victorie să faci bine și să înveți din ba noastră cum se cade." Ne nimerirăm în capul unei lungi coloane de tanguri. Peste tot încavediști în uniformă care zbierau și se agitau străduindu-se să pună în mișcare coloana. De unde dracu veniți?" întrebă ofițerul encavedist, oferindu-i bătrânului tabachera sa cu mahorcă. Bătrânul îndrugă ceva în legătură cu o misiune specială, ceea ce nici măcar nu era o minciună. Dar, spre fericirea noastră, atenția comisarului se concentră asupra învălmășelii care se produsese pe șosea și care bloca înaintea. Sărind de pe blindaj, se îndreptă în fugă spre agenții de circulație, cerând prioritate pentru cele două tancuri ale noastre, de fapt pentru el, deoarece era în mod vădit grăbit și noi îi slujeam drept mijloc de transport. Răgnetele lui, în și amenințarea cu Siberia, dă dură rezultatul scontat și ni se făcu loc. — Mai repede, mai repede, comandă el, sărind la loc pe blindaj. Pe drum îl complimentă pe porta pentru modul magistral în care conducea mastodontul de oțel și îl întrebă pe bătrânul dacă îl lau, adică, n-ar vrea să îl cedeze ca șofer. Bătrânul îi promise că va vorbi cu comandantul unității noastre. După vreun sfert de ceas, comisarul, care înghețase se bocnă, stând afară, a cerut să i se facă un pic de loc în interior. Bătrânul se înghesui în haide și prin chepengul deschis apărură cizmele cu care în ai ofițerului Apoi ateriză și el cu un buf sonor pe planșeul de oțel. Ce bordel mai e aici? exclamă el și dând un șut răniței micuțului. Aveți ceva, văd că pui de cățea. Este, răspunse bătrânul întinzându-i bidonul. La următoarea răspunție, alt baraj, un sergent din trupele NKVD, ne cere parola. S-au pornit cețurile pe Al doilea vers din binecunoscutul cunoscutul cântec Blancurile fac parte din regimentul 67 blindate, îl chestionă sergentul. Niet, răspunse comisarul, misiune specială. Sergentul ne rugă să așteptăm. Fiind vorba de o misiune specială, trebuia să raporteze șefilor săi. E, filar să fie în jură comisarul sărind din Turelă. Ne grăbim. Bombanin se lua după sergent și se îndreptă spre un brad, sub care un maior, tot de la NKVD, stătea de vorbă cu alți câțiva ofițeri. L-am văzut pe comisar prezentându-și actele. Maiorul îi în râs și îi spuse ceva comisarului, arătând spre un automobil tras puțin mai încolo. La rândul i comisarul râsă și el. Era clar că îi se propusese un mijloc de locomoție, nițel mai confortabil decât un T-34. Sergentul reveni și întinse bătrânului câteva foi de hârtie. Iată noile ordine de liberă trecere. Pe alea vechi le puteți rupe." Se pare că ticăloșii de fasciști s-au strecurat cu niște tancuri în spatele linilor noastre. Dar devenim noi de hac, de-aia se și schimbă liberele treceri și parolele. Aveți cumva un strop de vodcă, Bătrânul întinse bidonul micuțului. Conținutul dispărut fulgerător, mai abitil caroa dimineții sub razele soarelui de vară. Sergentul ignii mulțumit și zgomotos. Iată și noua parolă pe care niciun neamț nu va putea rosti cum se cuvine și pe care voi, balticii, ar fi bine să o pronunțați corect, fiindcă la cea mai mică zbârceală se trage fără somație. Rețineți rasvețalii iablonii igruși. Răspunsul e șumnaia ulița. Înfloreau merii și perii, primul vers din Catiușa. Răspunsul strada zgomotoasă. Sper că știți că asta e strada pe care e sediul NKVD-ului din Tomsk. Niciun neamț n-are de unde știi chestia asta. Cu un chicotit răutăcios, se cățără pe blindaj ca să explice bătrânului itinerariului. Te îndrept în direcția Sadovoe, dar nu intri în localitate, ca acolo e toată divizia 14-a. O iei spre sud, către Crasnoe. Comandatura de acolo îți va da noua parolă. Te prezinți apoi la unitatea specială din Elisa, unde ți se va încredința ce o să ți se încredințeze. Panimae și tovarești. Âhâ. Uh -huh. — Molmăi bătrânul. Amicul de la vede, ne făcu să-i dăm drumul. Orenșii l-am rulat către sud, căutând să ocolim toate așezările ivite în cale. Ne-am încrucișat de câteva ori și cu coloane în marș, dar nimeni nu ne-a cerut vreodată parola. Pe am ajuns în inima munților. Tancurile au fost camuflate sub crânci de brad, atât de iscusit încât nu le vedeai de la un metru. Bătrânul ridica antena stației radio și stabili legătura cu statul major al corpului de armată. Ordinul nu întârzie. Emisiunea continuă în direcția Toapse.